І що далі? А що далі? перепитала стара. Нічого. Ховатиметься до смерті. З погреба толик виліз іншою людиною. Погріб таки дуже завалений, заявив сердито. Роботи не початий край. То загорнути, відповів чоловік. Що загорнути? Кого загорнути? Приперлась і командують тут. «Я ще хазяїн! Геть звідси!» Покупці сторопіло дивилися на Толика. «Геть! Кому сказав?» Розділ 48. У Катерини. Кілька днів допомагала ремонтувати квартиру. Принести, подати, потримати, побавити ростика. Все, що тільки можна, звалювалося на беззахисну Софійчину голову. І терпіла, бо куди дінися?» Вбирають, годують, з хати не виганяють Не так, як повело столикові Кулаківському То ось про якого сивого чоловіка, що вийшов з будинку міліції І вхопився за голову, читала тоді в газеті 40 років у підземеллі Судити його вже не стали Сам себе покарав Довів існування родового прокляття Чим Софійка могла зарадити? Чи сходилося тут небо з землею? Ні. Зрештою, чи не наснився їй той старець? Чи не даремно шукає, сподівається врятувати? І де Катерина? Якби не згадала про неї Олена в підземеллі, то вирішила б, що вона примарилась. Втім, є ж світлина, де Катерина доросла і гарна, отже таки виросла. «Розцвіла?» «Софійка мусить повернутися у часі, в Катеринину світлину!» Біля фотосалону Катерину причікував ставний хлопець. «До твоїх?» Ніжно взяв її під руку. «Ходімо!» «Не дуже мама полюбляє гостей, але я попередила, що сьогодні будеш ти, мене чекатиме!» Ішли неспішно, перемовляючись. Дівчина щось приспівувала а ще підзбирувала на букетики осіннє листя і жартівливо лоскотала ними парубкову шию. Той щасливо усміхався. У хаті Олена вже накривала на стіл. «Тихше, Толик заснув!» – приклала пальця до вуст, указавши в бік завішеної ширмою лежанки. «І я там завше вигрівалась!» – засміялась до хлопця Катерина. «Побачив би ти мене тоді, самі мощі!» «Не уявляю!» – розвів руками парубок і лагідно поправив дівчині неслухняного кучерика. Сіли до столу. «Це ви добре придумали! Не робити весілля!» – сказала Олена, підрізаючи хліба. «Менше заведюжчих очей – більше пуття!» «Мамо, це ж ясно! Трохи більше року, як Іванко з дружиною!» «Хіба можемо робити гульки по такій трагедії?» Ото й тільки, що в семенових батьків справимо в неділю невеличку вечірку. Думаю, там і жити будете?» – в Олениних очах засвітилася Надія. «Звісно, в нас!» – озвався жених. «Місця доволі!» «А мама з бабою так полюбили Катрусю, що й не відпустять тепер!» «От і добречко!» – з полегкістю вигукнула Олена і підклала зятові куряче стегенце. «Ми навідуватимемось!» Катеринині сині очі сягли добротою. Підсоблятимем тобі, толику. Нічого, я й сама з ним потроху. Е, ні, будемо помагати, заперечив наречений. Олена принесла узвару. Не переймайтеся, грошей ще доволі зосталось. Та й я те продам, те перепродам, свіжа копійка ведеться. На злидні кулаківські ніколи не скаржилися. Розмовляли тихо, щоб не розбудити дитини. Потім їли мовчки. Аж тут Олена пригадала. «Ой, треба ж до Льоху сальце віднести. Сидіть, сидіть, я зараз». «Може, я полізу?» – поривався гість. «Ні-ні!» – Олена забула, що треба тихо. «Я сама!» «Мама до погреба нікого не допускає», – засміялась Катерина. «Дуже боїться, аби на крутих східцях не розбилися». Це відколи тато на війні загинув, у неї такий переляк. – То я скоро, – пом'якшав Оленин голос, – а ви потуркочіть, голуб'ятка. – Мама наша такий відлюдько.